שובי שובי השולמית, שובי שובי ונחזה בך, מה תחזו בשולמית כמחולת המחניים? מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב, חמוקי ירחייך כמו חלאים, מעשה ידי אומן? שררך אגן הסהר אל יחסר המאזק, בטנך ערמת חיטים, סוגה בשושנים, שנשדהיך כשני עופרים, תאומי צבייה, צברך כמגדל השן, עינייך ברכות בחשבון, על שער בתרבים, אפך כמגדל הלבנון, צופה פני דמה עשק. רושך עלייך ככרמל, ודלת רושך כארגמן. מלך אסור ברהתים, מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים? זאת קומתך במתה לתמר, ושדייך לאשכולות. אמרתי, העלב את תמר, או חזה בסן